Eta esan bezala, eh baitaia 28 bituen honetan, e, abortatzeko eskubidearen aldeko nazioarteko leguna, e, da, e, ez da ospatzen aldarrikatu baizik izan ere, meno, ba, azken urto, urteetan ba mundu osoan abortatzeko eskubidea zalantzan, eh jarria da, hainbat herrialdetan legez ere eta legeetan ere ez da aurrera pauso handirik ematen, eh, ba emakumeek euren etorkizuna azken batean ba, erabakitzeko duten eskubidearen e, arira, honen e, inguruan hitz egiteko gaurkoan, ba ndaiako bagera elkartera feminista ko Itziar barela dugu gurean, itziar egunon Egunon Ba, esan bezala, naziartuko eguna Aldarrikapenerako, baina bereziki behar bada Ausnarketarako jakinik Beno, azken hilabeteotan ere ba, e, Frantxes Estatuan hartu diren zenbait e, Erabaki Gogoan hartuta, beno, ba, abortuaren gaia Beti ez izaten dela Baina urtero datu larriak Guzten e, bituela bai Euskal Herrian, Frantxes Estatuan Baina mundu mailan. Bai, eh, datoekin gertatzen den bezala beti, kostatzen zaigu ez, dato eh, zehatzak eukitzea. Baina, badakigu adibidez, estatu frantzezean 2008-an, egon eh, direla eh, berreundau gaita, mala humila abortuak. Mm -hmm. Zene, etezari eh, gara egitzen zerbaitetaz, eh, oso jende gutxik bizitzen duela. Edo? Zaki, zer da, eh, eskubide bat, noski, baina gainera, emazten arteko, E, e, Osa, hiru emazten arteko batek abortatzen dula bere bizitzan gutxenez behin. Mm -hmm. Zanet, e, zerbait ikutzen dula hiru emaztetik bat, izan behar du zerbait e, babestua izan behar dala, ta, ta meizekin nolazan, aldarrikatu behar dugu mm -hmm. noski, ze ez dugu orain dikanezko hori ez beti zalantzan dago. Norbait, mm -hmm. Zerbait gertatzen bada beste nunbaitet nun baiten, kasu honetan adibidez estatu batuetan, horrek egiten du nahi ba desu, bestetokietan hori baita ere zalantzan jartzea. Bai. Ez da salbo espena, erralitate bat Valida. baizi, baina isilarazia edo ez e, estalia nola baitere batek dakitzargatik, ja. aipatzenidan lehen ere Amnistia Internacionalaren arabera, salatudu amundu maian hogeita e, emeretzi mila emakume hiltzen e, il, direla urtero. Abortoren gatik. Abortoren eh, dira ditugun dat, datuak esatea mm -mm. gatik zenait, ba, este batzuk noski eratuko dirala horre, es, anonimo, anonimato horretan. Ogeita meretzi mila emaste urtero hiltzen dirala. Modu klandestinoan edo e, edo ze modutan egiteagatik? Hori da gertatzen dana abortua ez denean libreta eta doain es, mundu guztiaren tzat, izan biardan bezala. Gure eskubide bat da, asken finen, emastena. E, e, Zergatatzen daba, hori, abortuak egitera juten garela edo juten direla Aldo tenbia sala karotal e, tokietara eta beti ez daude segurtasun neurriak beti ez dira e, espertuak medikuak edo beste batzuk eta hori dan arriskuan jartzen du bizitzak. Ongi da. Eh, eta Euskarrian, beraz frantsestatuaren legediaren arabera, eh ez dakite alegala den edo badira epe batzuk gaur egun e, ba abortatu alizateko, bat zu bad eta ez botika bat hartuta. Bai, e, zein da egoera une honetan? Bon, badakigu euneko larogei kasik euneko irrogeita emesortzi kasuan ez hori e, dilara bortuak, hauregun egiten direna estatu frantza, e, frantziar estatuan esaten dute mm -hmm. eta hori normalean gazteak dira ez, e, batez ere hori hogei eta hogeita bederatzi urteko tarte horretan ez, emasteak mm hori -hmm. e? da, e, gero e, zein daigoera ba, gaur egun eta hori da albiste honak akotzen artean eba desu iaz lortu zan onditzea pixkate epizkatea BAS eh? eta orduan 12 astetik pasa san 14a. aldiaren 14garren Hori da. Hori e, da iezko gauza ban libedesun bainan baina uh -huh. baitare aurten oraindiken eduki dugu nola eh, eskatzen genun esartzea hori konstituzional konstituzioan ez es, konstituzi eskubide konstituzional bat izaiteko uh -huh. eta e, refuxa egonda ez es, esetz esan digute eta e, boska edo esetzko boska oien artean ez ba, gure Max Bristonena izan da baitar eta hori salatzen dugu ere ez uh -huh. dugu lertzen nola dan posibles dan, ba, Bortatzeko eskubidea Frantziako konstituzioan eh, sardadin aldarrik atzen besotet talde eh, feministak ez bakar talde feministak, guri gabe e, baina eh aldarrikapen horrekin behin bozkatu dela, baldaukerarik eh honekin egitzeko Bai bai bai, bai. borroka jarraitzen du eta hori irrekursoak planetan jartzen diren eta borrokatuko dugu lortu arte, ba, daude uh -huh. horre, hori e, e, ba, da eskubide bat eta emaste guztientzat eta asken fineen guk egin dezakegu gure nahi duguna, eta inorke sin digo izan kontrakoa, ez? Hori da uh -huh. batez ere gure <laughs> filosofia izan aidete. Orduan raituko dugu burrokatzen noskin. Eh, gogoetarako ematen duen gaia da, eh, itziarral ere babak edal kartetik plazaratu zuten oharren ere, oartarazin izan duzute, eh, abortuaren eskubidearen kontrako ba, mugimenduak bat direla, ez direla eh, talde isolatuak eta uhum. ez dela kasualitatea, ez, ba, azken urteetan, azken hilabeteetan eh, alako bueno, ba, mugimendu reakzionari bat, edo eh, sortzenari direla, o, oroar eskubide edo eh, eskubide hori enkontrakoak. Hori da ba, eta Ba, e, gertatzen den bezala ba hori esa ez, daies gara bakarrik emasteak horrez eh eh parean badiude ba, migranteak edo edo LGBTikok edo, LGBT edo esanidet jende berdinak eskuineko mutur kokokie eh uh -huh. e, jende gusteren aurka es edo esberriaren aurka ez daik nola ez san segesgarria ez berria kestarion enfin eh da borroka bates eskuinekoa eramaten dutela e orokorra eta e mundu hon zer. Eta aprobetzatzen dut, esateko justuki ba hori, ez garela bakarrik emaste zises, eh? dizgenero edo Ikutua ke honekin abortuarekin ari naiz, uh -huh. eh. Badaudela beste neskak, beste emasteak edo beste em eh, pertsona transgneroak, gizon edo mutil eh, transgneroak edo beste genero eh, identitate batzuk dituztenez, eh, pertsonak ere fisiologikoki garu hmm. aurdun egoteko gai izan daitezkenak eta beraz ezerbitzu ez hoiek ere eskuratzeko beharra e, dutela edo izan e, desaketela eta hoiek oraindik an arasuk gehiago dituzte, eskero horren e, mundu guztiaren mm -hmm. sarasoren gain sartzen da, hori ba, ja biktimak izaten dirala ja da eta mm -hmm. enfin bai. tauso saia bihurtzen dala bai. abortatzea askoentzat. Eh? Ba, gida ba, e, bat da, botelaren trentza bat ez, ba pairatzen motena azken batean. <susur> eh, ba, goberatuko dugu berazen ba horxe bizitzaen alde jotzen dutenek abortuaren eskubidea ukatzeko, hor e, ba, direla baina bakera ba, elkarteak aldarrikatzen duela, ba Emazten, e, ba, es, erabakitzeko, eskubidea gabe, aipatzen genituen datuak, e, bederatzi minuturo emazte bat iltzen dela mundu mailan, abortu klandestino baten ondorioz e, hau aipatuta nahi genuen gaurkoan eh bagera elkartean orain ere gogoratuko dugu ba berez indarkeria matxistaren biktima hartatzeko ba, zerbitzua ere ematen duela hemenendaia urruña bilatu inguruan baina ez dakit ba, e, neska gazte batiz esango genioke ez dakit bagera elkartetik esku bat e, emateko aukera baduzute sanidez ba, uzute, sanedet, ba gehi 20 29 urte arteko neska bat zalantzan baldin bada ez dakit ba Z Hori da, hori da. E, e, beti, posible du guri deitzea ez, horre esartzen bada interneten bagera, aurkituko gaitu, edo planin familiarren ez, beti okiko degula, ze, planin egin egin dugu uh -huh. hau dena, eh. e, beti ate okiko degula laguntzeko eta ikusiko dugu ze, uh -huh. zer egin dezakegun noskin. Ongi da, e, haipatzen eh? honin darkaria matxistarei e, e, buruzko zerbitzua, telefonoa ere, baduela urte, urte terdi martxan jarrizen duten, hostu, no telefono bat ere e, e, aurrekoan haipatzen... Bai, bai izan ere, ba, arri bat da ere, ba, hemen endaia maian ere, nahiko, nahiko emakume de xente, ez, ba, urruin dubira zuen gana? Ne, esaten gara soritxarrese, satende soritxarrese, horrek mm -hmm. esan nahi du, ez, esan nahi duna noski, uh -huh. baina ari gara urtero hori ogeita piko, ogeita mar, ogeita mabi, e, maztek, ez, guk, Mm -hmm. gu, Harrera egiten, horrek e, suposatzen denunarekin, esan, et noski, e, etortzen direnerako gure gana, bada, beste inbeste ez, ez dira laetorri. Mm -hmm. Oso, oso, oso datu larrik, e, dira, mm horrek -hmm. e, esan edo, orindarkeri hori esistetzen dela, eta gure telefonoa, emango dut, bada, ez pareda, 0 saspi, berrogeita mabost, irurogeita lau, larrogeita mabi, berrogeita mabost. E, oh, yeah. Eta ez, e, Mauri, deitu, neitu <girat> mexa. <girat> ba, Abortuaren Eskubidearen aldeko aldarrikapen, eh, eguna nazioarte mailakoa, zurekin hitz egin genuen oni buruz, eh, nonaide beno Bazarren 25 hortea, er, eh? ba e, bueltan dugu berehala eta noski izango du gaukera, pentsatzen dut dagoeneko elkarte feminista desberdina gaina Eskualde Maian, Irgun Ondarribendaia, elkar lagarizaretela, hariko zaretela, ez? Ora astengera. Ora gara berriro eta bai, noski prestatuko ditugu gauzak eta itzeko dugu horrekin, mainen hori geratu edo utzi nahi dezte hau esaten ba eh, gure gorputza gure autoak es gure erabakiak Itziar barela eskermila esan utza